בעזרת השם נדברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"ב, מיוסד על תורה כ"ב וליקוטי מוהר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהו אבותינו, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, שתשפיע עלינו ממעון קדושתך ותמשיך עלינו יראתך ואימתך. ונזכה למידת הבושה הקדושה, ותלביש אותנו בלבוש היראה ובמעטה הבושה משמך הגדול והקדוש, ונתבייש ממך תמיד באמת לבלתי לסור מרצונך טוב ימין ושמאל, ותיארתך על פניי לבלתי יחטא זו הבושה. ריבונו של עולם חוסה עלי ברחמיך ואהיה בעזרי, שיהיה לי בושה גדולה בעולם הזה מפניך, שלא לעשות שום דבר נגד רצונך חס ושלום. כל שקן וכל שקן שלא לעשות חס ושלום שום נדנוד עבירה חלילה. ולא אבוש ולא אקלם לעולם הבא, וזקן, כן, שאהה מורה, מורה שמים עלי כמורה בשר ודם. שיהיה לירה ובושה מפניך כמו מפני בשר ודם ממש. ריבונו של עולם מלך הכבוד צופה בעלבון עלובים. אך עס על כבוד הבריות, המרחם על כל מעשיו, חוס והרחם, וחמול בחמלתך, וחמך אמיתיים. על עוצם חרפתי וכלימתי ובושתי, הגדול ביותר בלי שיעור, ואיך הוא מספר, כאשר אתה לבד ידעת. אתה ידעת את חרפתי ובושתי וכלימתי, מה אומר, מה אדבר. ואיך אוכל להתאמן מפני בושתי, איך אוכל להסתיר פניי בעלמא דקשות מפני כלימתי. איך אוכל להרים פניי המושחרים יותר משולי גדרה בפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי? איך ארים פניי בפני אבותי אשר יצאתי על ידם לעולם? איך ארים פניי בפני מורי ורבותי אשר הורוני בדרך הישר והאמת, ואנוכי לא חסתי על כבודם הגדול והקדוש, וביזיתי את עצמי וגם אותם כביכול? איך ארים פניי בכבוד כל הצדיקים האמיתיים, ובפני כל הקשרים שבכל דור ודור? איך אוכל פניי בפני חברי, מי יוכל להצילני אז מבושתי הגדול? מי יוכל לעמוד בפני כלימתי העצומה, איך אוכל למצוא לי מקום לברוח ולהתאמן שם מפני כלימתי ובושתי וחרפתי, ומה אשיב לשולחי דבר? כי אתה גמלת מכמה וכמה תורות בכל עת ובכל שעה ובכל רגע, בגשמיות וברוחניות. והיית מרמז לי בכמה מיני רמז, רמזים, וקרעת אותי אצלך ידבח בכמה מיני כרוזים. ונטית ידך אליי, ורמזת לי מקרוב ומרחוק לקרבני ברחמיך בהתקרבות גדול מאוד, בכמה וכמה מיני רמזים וכרוזים שונים, בלי שיעור וערך בכל יום, בכל שעה ממש. אשר לפי התנוצצות אחד שהיה מתנוצץ לי, לקותך ידבח ורמזיך וכרוזיך הקדושים היה ראוי לי, לבלי לעבור על רצונך אפילו תנועה קלה שבקלות, אפילו על תנועה קלה בעלמא. אם לא היה כראוי חס ושלום, כרצונך בשלמות, היה ראוי לי ליפול על פניי ולשכב בבושתי ולתכסות בכלימתי, עד שכמעט תצא נפשי חס ושלום. ושלא אוכל להרים פניי כלל. מכל שכן וכל שכן, שאתה היית מתנוצץ לי הרבה התנוצצות בלי שיעור בכמה בחינות ובכמה גלגולים גלגלת עמי, וכמה סיבבת עמי סיבות טובות ושאינן טובות, והכל היו לטובתי כדי לרמז לי על ידם לשוב אליך. בכמה לשונות של חיבה קרעת אותי, ובכמה רמזים שונים רמזת עלי להתקרב אליך. ולא די שלא חסתי עלי להתקרב. להתקרב אליך באמת, ולהיות כרצונך הטוב בשלמות. אף גם הייתי כמסלק הבושה מעל פניו, ומרדתי נגדך בשעת, בנפש, במרד, במעל. ופגמתי פגמים הרבה מאוד, לא יום אחד, ולא יומיים, ולא עשרה ימים, ולא חודש, ולא שנה אחת. כי אם הרבהתי לפשוע ולפגום ימים ושנים רבה. הוספתי ימים על ימים, שנים על שנים, מלאים חטא, עוון ופשע, מלאים חרפות, בושות גדולות ונוראות, אשר אי אפשר לסובלם. ריבונו <עיב> של עולם, אתה לבד ידעת צער, הבושה בעלמא דעת בעלמא דקשוט, אתה לבד ידעת אותו העינוי והצער הגדול והנורא של הבושה של מי שלא קישט עצמו להילולה דבמלכה, מכל שכן מי שקלקל ולכלך עצמו בכמה מיני פגמים ולכלוכים. מכל שכן וכולי. סוגריים, ויפרט כל אחד מה שעשה את ניגה לבבו. אתה לבד ידעת שאין צער ועינוי ואיסורים בעולם נחשבים כלל כנגד הצער של הבושה הזאת חס ושלום. ואפילו צער הגיהנום הקשה ומר מכל מיני איסורים קשים ומרים שבעולם הזה, אשר אם יקבצו יחד כל מיני איסורים ועינויים קשים ומרים שבעולם על אדם אחד חס ושלום כל ימי חייו, לא יהיו נחשבים מעומא כנגד שעה אחת, ואפילו כנגד רגע אחת של צער של גיהנום. ואף על פי כן, אפילו צער של גיהנום הקשה נחשב כלל כנגד צער הבושה, שהוא צער גדול מכל מיני צער ואיסורים שבעולם, ואפילו מצער גיהנום כאשר גילו לנו צדיקיך ואי אפשר לנו לצייר כלל בזה עולם כשאנו מלובשים בגשמיות גופנו לצייר בשכלנו צער בושה שעל מה דעתם? אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. ואם חכמינו זכרונם לברכה אמרו כל צדיק נכווה מחופתו של חברו, אוי לאותה בושה. וגם אמרו פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, אוי לאותה בושה ולאותה כלימה. ואם כל צדיק וצדיק יתבייש כך מפני חברו הגדול ממנו, אנה, מה נענע בתרייו? אנחנו מה נאמר ומה נדבר, באיזה לשון נדבר מבושתנו וכלימתנו? והיה המליץ יוכל להרוג מליצות על עוצם כלימתנו וחרפתנו. והיה מקונן שיוכל לקונן על עוצם צר בושתנו, והיה מעתיר היודע לרצות ולפייס, שיוכל להתיר ולרצות ולפייס אותך שתאסוף את חרפתנו, תכסה את כלימתנו. ואחרי כל אלה אם כבר הייתי זוכר על כל פנים למידת הבושה דקדושה, להתבייש מעתה מפניך באמת, לבלי לסור מרצונך חלילה. החרשתי. אבל מה יעשה אבי שבשמיים, מה הוא אמר מה אדבר, כי עדיין אני רחוק מבושה, ועדיין לא שברתי עזות הגוף כלל. על כן דברי להו, ואין יודע כלל מאיכן להתחיל לדבר, מאיכן להתחיל לפרש שיחתי. נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו, כי לאדוני אלוהינו חטאנו. על כן אין לי פה לדבר ולא מצח להרים ראש, רק באתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, ואני פורש כפיי אליך, ונושא עיניי למעון קדושתך. אליך נשאתי את עיני השביר בשמיים, שתזמין ותשלח לי דיבורים אמיתיים בפי ובלשוני, שאוכל לרצות חם ולפתותך בהם. שתשיב פניך אלי ותכונני ותצילני מבושות וחרפות ובזיונות מעתה ועד עולם. ותהיה בעזרי ותשפיע עלי אור היראה והבושה דקדושה. רבי שבשמיים רחם עלי כרחמי אב על הבן, ותמשיך עליהם עידת העירה והבושה דקדושה משורשם מקודם הבריאה. ממאמר השלם שהוא בראשית עירי בושת, מחכמה הילאה, מעדן הילאה, דסתים וגניז. מי לא יירא בפני אורות הצחצחות האלו, מי לא יתבייש בפני, מי לא יפחד, מי לא יירד, כשיזכור רחוקו הגדול מהשגת אורות האלו. אפילו אם היה נקי מן לגמרי, מכל שכן מי שפגם איזה פגם כלשהו כל ימי חייו. מכל שכן וכל שכן מלא חטא ועוון ופשע. חוס וחמול עליי, חוס וחמול על נפשי, אוחי ונשמתי, חוס וחמול על גופי המגושם, הרחוק מקדושתך, בתכלית ההרחקה, הפגום בכמה מיני פגמים המקולקל, בכמה מיני קלקולים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אדון הרחמים והצליחות, ראה עוני ועמלי, ראה עוני ומרודי לענב הראש. אתה יודע עוצם הרחמנות שיש על בשר גופי שהוא עז וחזק כל כך בתאוות עולם הזה עד שנתרחק הגוף מנשמה בתכלית הריחוק עד שאי אפשר לנשמה להתקרב כלל להגוף לגלות לו ולהעיר בו מכל להרה ומכל השגה שהנשמה משגת בכל תמיד בעולמות העליונים אשר כוונתך הטובה הייתה בבריאת, בבריאתי וביציאתי לזה העולם, כדי שאזכה להשיג אותך בעולם הזה בגוף ונפש יחד. לא חסי על כבודך הגדול והקדוש, ועל כבוד הנשמה הקדושה, ולא נתחזקתי להתגבר על תאוות הגוף ומידותיו הרעים, עד שאין הנשמה יכולה להתקרב לגוף כלל, מחמת שהוא עז וחזק בתאוות מאוד. וכל כך נתגבר רזות הגוף בלי שום בושה כלל מהשם ידבח, עד שאין אני יודע כלל באיזה דרך, באיזה עצה ותחבולה אזכה להכניע ולשבר רזות כי כל דרך וכל עצה וכל תחבולה שגילו צדיקי אמת, אשר הידם יכולים לשבר רזות הגוף ולהתקרב אליך. קשה וכבד עלי לקיים העצה בעצמה. ואין יודע באיזה דרך אזכה להתחיל לקיים עצותיך הקדושות אשר גילית על ידי צדיקי אמת. כי מרדתי בכל עצותיך הטובות. ריבונו של עולם, ריבונו דעלמא כלה, חמול עלי, כי עכשיו אין יודע שום עצה ותחבולה, כי אם לצעוק אליך תמיד. שתכונני במתנת חינם לגמרי בכל המידות הטובות ותצילני בחסדיך הגדולים מכל התאוות ומידות רעות. וגם לזה איני זוכה כי חולפים ועוברים ימים ושנים אשר איני זוכה אפילו לצעוק אליך באמת כראוי. ואפילו אם היו עוברים בלי פגמים הייתי צריך גם כן לצעוק מאוד על אבדת הזמן היקר מכל הון אשר הייתי יכול להרוויח ולהשתכר בו חיי עולם בלי שיעור בערך. אך הלוואי מי ייתן והיו הימים עוברים על כל פנים בלי פגמים כלל. אבל לאחר שהימים והשנים עברו כצל עובר כערף עין ומלאים פגמים כאלו, חטאים ועוונות ופשעים, והפגמים והעוונות מתגברים כל כך עד שאיני יכול אפילו לצעוק אליך כראוי כמו שאני צריך לצעוק. ואתה אתה אבי שבשמיים, אבי שבשמיים, מה אעשה מה אפעל? לך נברח, לך נעוף לשכון. מי יתנני במדבר מלון אורחים לברוח מגשמיות ועזות הגוף? אך אתה יודע כי אין מקום לברוח מן הגוף. האבך והתהפך כאופן במילאי, וכולם שבים למקום אחד. אליך לבד עיניי תלויות, אליך לבד רעיוניי צופיות, אליך לבד עיניי נשואות. לתשועת אדוניי עיניים מייחלות ודומיות, אין לי על מי להישען כי אם הלוי שבשמיים. אין לי שום תקווה כי אם עליך אב הרחמן. אין לי שום מבטח ומנוס כי אם על חסדיך עצומים. ריבונו של עולם, ימומייך עלי, יחמרו חנינותיך על עלוב כמוני, על מלא חרפות וגושות כמוני. ידך תיכון עמי אף זרועך תאמצן, יקומה בעזרתי ואושייני כי אתה כל יוכל, ולא יבצע ממך מזימה. ואתה ביחמיך רבים וחסדיך, ובכוחך הגדול אתה מעלה מתכלית הירידה לעלייה גדולה, עד שהירידה היא תכלית העלייה. ואתה מהפך ביחמיך עוונות לזכויות, כי מי אומר לך מה תעשה. חוס וחמול עלינו ועשה את אשר תעשה בערחמך וחסדיך עצומים באופן שתעלה אותנו מירידתנו ותאמר לצרותינו די ותתחיל מעתה להעלות אותנו מעלה מעלה והתהפכו כל הירידות לעליות גדולות ותזכנו לתשובה שלמה באמת ואתה בערחמך תהפוך כל העוונות לזכויות ותעזרנו ברחמך שנזכה לעסוק כל ימינו בתורה ומעשים טובים, בתפילה באמת, באמונה, בענווה אמיתית, במסירות נפש ובדבקות גדול אליך, בביטול גמור, ונזכה ברחמך רבים להמשיך עלינו בכל פעם אור העדיים והכתרים הקדושים שהכתרת אותנו בחורף בשעת קבלת התורה. ואת שאמרנו לפניך נעשה ונשמע, שאז נכתרו שני כתרים בראש כל אחד ואחד מישראל. ועל ידי חטאנו נלקחו ונסתלקו ממנו, ואתה עתיד להחזירם לנו, כמו שכתוב, ושמחת עולם על ראשם. החל <חם> עלינו ועוזרנו, שנזכה לקדש ולתאר עצמנו, ונזכה לסור מרע באמת, ולעשות הטוב בעיניך תמיד, ונזכה לעסוק בתורה ותפילה תמיד באמת במסירות נפש, באופן שנזכה שיחזירו לנו לכל אחד ואחד את שני כתרים אלו, נעשים ונעשה ונשמע. שהם תורה ותפילה, שהם נגלות ונסתרות שבתורה. ותזכני בכל פעם להשיג נסתרות שבתורה, להשיג תורת אדוני. ונזכה לעסוק ולהיגע ולטרוח תמיד בעבודתך בדבקות גדול, במסירות נפש באמת. עד שנזכה ללך ולעלות במהירות גדול בכל פעם, מדרגה לדרגה וממעלה למעלה. עד שנזכה להשיג ולהבין בכל פעם, ובכל פעם נזכה להשגת נעשה ונשמע גבוה יותר. ונזכה תמיד שיהיה נעשה אצלנו בכל פעם, מהנסתר נגלה, ומהנשמע נעשה, מתפילת תורה, מתורת אדוני תורתנו, כמו שכתוב, כי אם בתורת אדוני חפצו ותורתו יהגה יומם ולילה. ונזכה להשיג ולהבין את העבודה הגבוה שיש בדברי התורה, שהם סדרי תורתך, שמלובש בדברי התורה, שהם הפסוקים שסביבות כל מצווה ומצווה. אשר עוצם גדולת העבודה הקדושה שיש באלו הפסוקים, אין אנו זוכים להשיג כלל. חוס וחוננו ביחמך רבים, וזכינו להשיג ולהבין העבודה הגבוהה הזאת, שנזכה לדעת איך לעבוד אותך ולעשות רצונך הנעלם והנסתר בדברי התורה הזאת. ונזכה לעלות בכל פעם מדרגה לדרגה ומעולם לעולם הגבוה יותר. מנעשה לנשמע על זה לנעשה ונשמע גבוה יותר, וכן בכל פעם ופעם לעולם ועד. כמו שכתוב הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. עד שנזכה לעלות בעלייה גדולה להבין ולהשיג תורת אדוני באמת לאמיתו. ונזכה לעלות ולהיכלל בך באור האין סוף ונזכה להתקלל באחדותך. עד שנזכה לתורת אדוני ולתפילת אדוני באמת. ובכן יהי מלפניך אדוני אלוהינו ולארותינו שתחמול עלינו. ותהיה בעזרנו, ותזכנו לשמחה, וחדבה דקדושה, ונזכה להיות בשמחה תמיד. וחדבת ה' יהיה מעוזנו, ונזכה על ידי זה לעזות דקדושה. ותעזרנו בכל התזכות לקולות דקדושה. ותיתן בלבנו התחזקות והתאמצות לצעוק, ולזרוק אליך תמיד. ותחמול עלינו ותושיינו שנטה אוזנינו ולבנו לשמוע היטב קול הקולות דקדושה, וייכנסו בלבנו היטב. הן קול מוכיחי אמת, הן קול ניגון וזמרה ושירות ותשבחות לשמך ולעבודתך. הן קול השופ... של השופר, הן קול הנחותינו וצעקותינו ותפילותינו. מה שאנחנו בעצמנו מתנחים וצועקים ומתחננים ומתפעלים אליך, אדוני אלוהינו. הן שאר כל הקולות שבקדושה, כולם נזכה לעוררם ולשומעם היטב, וייכנסו בלבנו ובאוזנינו, ויתו לבבינו אליך באמת. ונזכה לקבל על ידם עזות לקדושה להתגבר על עזות הגוף באופן שאוכל לשבר ולהכניע ולבטל עזות הגוף לגמרי. ויתבטלו כל תאוות הגוף ומידותיו הרעים. ויתבטל הגוף לגבי הנשמה הקדושה, ויזכה להיות עז כנמר בעבודתך ובתורתך ובירתך. עד שאזכה שתוכל הנשמה להרחם על בשר גופי, שתתקרב הנשמה להגוף ותגלה לו, ותאיר בו מכל הערה ומכל השגה שהנשמה מסגת תמיד בכל עת. עד שתגיע גם לנשמה טובה על ידי זה שתוכל הנשמה לחזור למעלתה תמיד על ידי הרשימות של ההערות שהאירה בבשר הגוף. ונזכה להיות וקים לך תמיד בגוף ונפש באמת בתכלית השלמות. כי אתה לבד ידעת גודל האחמנות שיש עכשיו על גופי הרחוק מהנשמה בתכלית הריחוק. וגם לנשמה מגיע פגם גדול חס ושלום על ידי ריחוק הגוף מהנשמה כאשר אתה ידעת. חוס וחמול עליי ותן בלבי רחמנות באמת שאזכה לרחם על בשר גופי ואזכה להתגבר בעזות דקדושה, בקולות דקדושה, להכניע ולשבר ולבטל על ידי זעזות גופי, עד שגופי יתבטל לגמרי לגבי נשמתי, עד שתוכל הנשמה להעיר בו, עד שגם הגוף ידע מכל להרה, מכל השגה שהנשמה שלי משגת למעלה תמיד בכל עת. וזכני להתקרב לצדיקי אמת ולמוכיחי אמת, ואזכה שיהיה לי הזוד דה קדושה להיות עז כנמר לעמוד כנגד הזה פנים שבדור. רוצים להרחיק מצדיקי אמת. ותצילני ותבדילני מן הטועים ומן מנהיגי שקר, אשר כל מלכותם והתנשאותם שלהם רואה כעל ידי הזוד דה סדרי שהיא מלכותא בלה טגא, והם משתררים ומתגאים על עם דל בחינם, אשר אתה לבד ידעת כמה עותם גורמים חס ושלום. ולא די שאינם יכולים לקרב אותנו אליך באמת, כי אם שרוצים לרחקנו חס ושלום מנקודת האמת, מצדיקי אמת, מקשרים אמיתיים. רחם עלינו ברחמך ותבדיל לנו מן הצבועים והשקרנים, ממנהיגי השקר. ותן לנו הזדות לקדושה שנוכל לעמוד כנגד הזדותם. ותאזלנו ברחמך רבים שיהיה לנו כוח על ידי הזדות לקדושה להוסיף עוז ותעצומות בקדושה שלמעלה. של ואתה תשפיע ותיתן עלינו זו שפות עוז ותעצומות מעיתך להתגבר ולהתאמץ בעבודתך ובתורתך וביראתך, בכוח וגבורה גדולה ובעזות גדולת לקדושה. ולא נתבייש מפני המלעיגים ולא יפול עלינו שום מורא ופחד ובושה. ולא שום חלישות הדעת משום אדם ומשום נברא שבעולם, כי אם ממך לבד נירא ונפחד ונתבייש תמיד, לבלי לסור מרצונך ימין ושמאל מעתה ועד עולם. ויקוים בין מקרא שכתוב, תנו עוז לאלוהים על ישראל גאוותו ועוזרו בשחקים. נורה אלוהים ממקדשיך. אל ישראל ונותן נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים. ותשפיע עלינו בהחמך רבים דעת לקדושה שאזכה לידע איך להתנהג עם העזות באופן שלא יהיה לי שום עזות בסטראך כלל. ולא עם העזות כי לשמך ולעבודתך באמת. ותצילני ותמלטני מדינה של גהנום הקשה ומר מאוד המגיע לעזי פנים, אשר הם נופלים בגהנום באין סומך ומציל. חוס וחמול עלי בחמנותיך האמיתיים. חוס וחמול עלי ותצילני מכל מיני עזות נשית רעך ומכל מיני עזות הגוף. ותזכני לעזות לקדושה באמת, לעמוד כנגד עזי פנים שבדור הרוצים להרחק מדרכי אמת, או להחליש דעתם חס ושלום של הרוצים להתקרב לדרכי הקדושה באמת. ותעזרנו שנהיה עז כנמרק נגדם, לנצחם ולהשפילם עד עפר, לשברם ולבטלם לגמרי. ותזכן שיהיה עז וחזק בעבודתך תמיד, ובהזכה לכל הקולות תקדושה, ולהתגבר על ידם על כל מיני עזות של הגוף, עד שיתבטלו כל תאוות הגוף ומידותיו הרעים. ואזכה להתקרב לצדיקי אמת באמת, ולהתחבר תמיד עם אנשים כשרים ויראים באמת, ההולכים בדרך האמת כרצונך הטוב. אדוני עזוז וגיבור, אדוני איש מלחמה, תנע עוזך לעבדיך והושיע לבן אמתיך. וזקני לעזות דקדושה הנמשך מבושת פנים דקדושה, מעדני לעד, דסתים וגני זה. מחכמי לעם ממאמר השלם שהוא בראשית. אשר על ידי זה תבנה ירושלים מרחבי מרב ימינו קריאה נאמנה. נעלינו בעוזיך על נווה קודשך, ותזכנו על ידי זה לאמונה שלמה. להתקרב ולהתקלל בצדיקים אמיתיים הכלולים משבעה רועים שהם כלליות הקדושה. ויומשך עליי, על ידם ועל זרי ועל כל עמך בית ישראל, אמונה שלמה באמת. ואזכה ביחמך רבים להאמין בך ובצדיקיך אמיתיים ובמוכיחי אמת שהיו בכל דור ודור, ושבדור הזה באמת ובאמונה שלמה בלי שום בלבול ונטייה כלל. ואזכה על ידי האמונה לקבל מוסר ממוכיחי אמת, ואשמע בקולם וייכנסו דבריהם האמיתיים באוזני ובליבי. ואטל לבבי עליהם, ואבטל עצמי לגמרי עליהם, עד שאזכה להיות כרצון לצדיקי אמת, ולאסור מדבריהם ומרצונם ימין ושמאל. ותזכני בהחמאיך הרבים לשימוש דקדושה, שאזכה לשמש צדיקים אמיתיים ומוכיחי אמת. ואזכה לעמוד לפניהם ולשמשם, ולהיטפל בהם, ולעשות כל צורכיהם ורצונם. למען אזכא על ידי זה שיהיה לי איזה שייכות והתקרבות להם. כי עתה ידעת גודל רחוקי מצדיקי אמת עד שאין לי שום שייכות והתקרבות להם. עד שאפילו כשאני זוכה לשמוע דיבור הקדוש מהם, אין הוא נשמע לאוזני עצם קול הדיבור כי עם קול הבהרה. הנאחז ומתדבק בקול דקדושה. על ידיחתי מרובים. וגם אפילו קול אנחתי וזעקתי בעצמי איני זוכה לשמוע היטב כי עם קול הבהרה. אנא אדוני חמול עלי וזכני לשימוש דקדושה שאזכה ברחמך לעשות מצוות הרבה בגופי שיזכה גופי לשמש את הנשמה בעשיית מצוות מעשיות הרבה תמיד וכן אזכה לשמש הרבה תלמידי חכמים וצדיקים אמיתיים באופן שאזכה לשמוע כל הקולות דקדושה בעצמם בלי שום אחיזת כל הבהרה כלל ואתה ברחמך תמחל ותסלח לי על כל עוונותיי ופשעיי וחטאיי ותסיר ותבטל כל המקטרגים שנעשו על ידי עוונותיהם מרובים. ותכניעם ותשפילם ותבטלם בביטול גמור. ותהיה בעזרי שאתגבר בעזות דקדושה על עזות גופי. עד שיזכה לשבר ולבטל כל תאוות הגוף ומידותיו הרעים. עד שיתבטל גופי לגמרי לגבי הנשמה הקדושה ויוכלל ויתאחד הגוף עם הנשמה ותכלית ההתאחדות. ותאיר ותגלה הנשמה לאגוף כל ההערות וכל ההשגות שהיא משגת תמיד למעלה. ואנוכי בכלל גופי ונפשי ואורכי ונשמתי אתקרב ואתאחד עם צדיקי אמת ואהיה נכלל בהם באמת, עד שאזכה להתעלל בך באמת מעתה ועד עולם. ותעורר רחמך עלינו ותשלח לנו מנהיג אמיתי רועה נאמן שיהיה לו כוח אליך באמת. ונזכה להיכלל בשבעה רועים את הקדושה שהם כלליות הקדושה, כלליות אמונה הקדושה של ישראל, עם קודשך. ותמשיך עלינו ותשפיע עלינו אמונה הקדושה על ידם, ועשה למענך ולמען שבעה רועים, שם יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, ולמן כל הצדיקים שהיו בכל דור ודור עד עתה, ולמען הצדיקים האמיתיים שבדור הזה, ולמען כל בית ישראל עמך. ותשפיע עלינו ממעון קדושתך, ותטיב לנו בטובך האמת, ותכוננו בחסדיך הגדולים. ותמלא רחמים עלינו ברחמיך הרבים, ותשיב פניך אלינו. ותקבע ותיטע בלבנו אמונתך הקדושה בשלמות. שנזכה להאמין בך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ובצדיקיך האמיתיים. הן בצדיקים אמיתיים שוכני עפר, קדושים שבארץ עמם, הן בצדיקי אמת ומוכיחי אמת וקשרים אמיתיים שבדור הזה. ובכולם אזכה להאמין באמת ובאמונה השלמה בלי שום בלבול ונטייה כלל, חס ושלום. ולא יהיה לי שום מרוח אריהם כלל. ואזכה על ידי האמונה השלמה למלא טהרת הידיים הקדושים, ואזכה למלא ידי היום לאדוני. ותיתן לי כוח להכניע ולשבר ולבטל כל מיני אמונות כוזביות מן העולם, וכולם ישובו לאמונתך הקדושה. ואזכה על ידי האמונה השלמה לקבל מוסר ותוכחה ממוכיחי אמת. וייכנסו דבריהם בליבנו באמת, ונזכה לשוב על ידי זה בתשובה שלמה אליך באמת. ותקבץ נדחי ישראל, ותבטל ברחמך הרבים כל מיני גירוש ומחלוקת מן העולם. שלא יגורשו עמך בית ישראל ממקומם לעולם, וכל אותן שכבר נתגרשו ונדחו ממקומם מעמך בית ישראל בכלל ובפרט. כולם תחזיריהם ותשיבם למקומם בשלום, ותשים שלום ביניהם, ותבטל כל מיני מחלוקת מן העולם. ותרחם עלינו ותתאר עמך ישראל ותשמרנו ותצילנו תמיד מפגם טומאת נידה חס ושלום ותבדיל ותפריש אותנו וכל עמך בית ישראל מפגם טומאה זו לגמרי שלא ירה לנו ולא יזדמן לנו שום מכשול לפגם חס ושלום מפגם עוון נידה חס ושלום רק נזכה להיות קדושים וטהורים תמיד ושיהיינו בהחמך רבי מושלח לנו צדיקי אמת, מוכיחי אמת, שיהיה להם כוח וחוכמה לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. שיעסקו להוכיח את ישראל בתוכחה הראוי, ויודעים איך להוכיח אותם. ויודיעו לנו לכל אחד ואחד את גודל עוצם הפגם של כל חטא ועוון באופן שנשוב מהם. ויחזירו כל ישראל בתשובה שלמה לפניך, ויהיו יכולים לרצות אותך ולפתותך באתר, ולהקטין לפניך מאוד כל חטאינו ועוונותינו ופשעינו, עד שתמלא רחמים עלינו ועל כל עמך בית ישראל. ותסלח לכל עוונותינו, ותמחול לכל פשעינו וחטאותינו, שחטאנו ושאבינו ושפשענו לפניך בכלל ובפרט, בדור הזה ובדורות הקודמים, ובגלגול זה בגלגול אחר. על כולם תמחול ותסלח אל הסליחות. ותשיב פניך אלינו, ותרחם עלינו תמיד. ותבנה עירך ירושלים, קריה נאמנה במרב ימינו. ותשים שלום בעולם, ונזכה ברחמיך, על ידי צדיקיך האמיתיים, לתקן בשלמות שני החותמות לקדושה, חותם בתוך חותם. חותם הידין וחותם הרגלין. ותמתיק ותבטל כל מיני דינים מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל לעולם. ותעזור לנו ברחמיך הרבים להתפלל בכוונה גדולה תמיד ובפרט בעיר החייטנים, בראש השנה ויום הכיפורים ובראשה הנא רבא. עוזרנו להתפלל אז בכוח גדול ובכוונה גדולה ועצומה, ותזמין לנו ברחמיך בראש השנה ויום הכיפור מתפללים ותוקעים עגונים וכשרים. שיהיה להם כוח לרצותך ולפתותך ולעורר רחמיך, ותעזרנו לשמוע קול שופר בראש השנה בכוונה שלמה כראוי. ונזכה לקיים מצוות שמיעת כל שופר בשלמות עם כל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות התלויים בה. ובלב טוב ובשמחה גדולה, ונזכה לשמוע כל השופר בעצמו ולא שום קול הברה. ויכנוס כל השופר הקדוש בלבנו היטב, ויומשך עלינו קדושי הגדולה על ידי כל הקולות הקדושים של השופר. ויתגבר ויתחזק כל השופר הקדוש בראש השנה, הן יתן בקולו כל עוז. ויפול עלינו פחד וחרדה ואימה ויראו בושה גדולה ועצומה מפניך על ידי כל השופר. כמו שכתוב, אם ייתקע שופר בעיר, ועם לא יחרדו. וכל השופר יהיה הולך וחזק מאוד עד שיכניע וישבר ויבטל כל מיני עזות דסטרא אחא. הן עזות הגוף, הן עזות של עזי פנים שבדור. ונזכי לשמוע כל הקולות הקדושים של השופר והקדוש בשלמות. הן קול תקיעה, הן כל שברים, הן כל תרועה. ונשמע היטב. ונקבל בלבנו קדושת כל הקולות הללו, עד שיהיה נשבר עזות גופנו על ידי זה. ויתעורר ליבנו בתשובה שלמה לפניך, ונזכה להיות שמחים וטובי לב בראש השנה בכל היום כולו, עד שנתעורר בבכייה הגדולה מתוך השמחה העצומה בשמך הגדול, ויקוים בנו מקרא שכתוב, בשמך אה גילון כל היום, ובצדקתך ירומו, כי תפארת עוזמו אתה וברצונך תרום קרננו. ריבונו של עולם, מתי ידעת שכל קדושתנו תלויה בימי ראש השנה הקדושים שהוא התחלת השנה? יום ראשון בשנה זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון. אשרי משם נמשך הקדושה על כל השנה כולה, חוס וחמול עלינו. ועוזרנו וזכנו לקבל ראש השנה בקדושה גדולה ובשמחה גדולה. ותעזרנו שנזכה לתאר ולקדש מחשבתנו מאוד בראש השנה בקדושה ובתאה גדולה ועצומה מאוד באמת כראוי בראש השנה. כאשר אתה ידעת איך צריכים להיזהר לשמור את המחשבה בקדושה בראש השנה. ונזכה בזכות וכוח צדיקי אמת שיהיה נשלם על ידינו כל התיקונים והייחודים והקדושות שצריכים לתקן ולייחד למעלה ביום ראש השנה ויום הכיפורים. ולהמשיך קדושה עלינו ועל כל עמך בית ישראל מראש השנה על כל השנה כולה מראשית השנה ועד אחרית שנה. כי אתה ידעת כי בגלותנו המר הזה, ברוך כבד אין לנו שום כוח והתחזקות לקדושה, כי אם על ידי ראש השנה הקדוש אשר לנו ברחמיך מתנה טובה ויקרה. ואנחנו בעוניינו אין לנו שום שכל ודעת איך ובאיזה אופן להמשיך עלינו קדושת ראש השנה כראוי. אתה ידעת את לבבינו קומה בעזרתנו בעת צרה הזאת באחרית הימים. ועוזרנו ועושיינו וחמול נעלינו אדוננו אלוהינו אבינו מלכנו צורנו וגואלנו. ורחם עלינו בזכות צדיקי אמת שבדור הזה ובזכות צדיקי אמת הקדושים אשר בארץ אמה. אשר אנו בכל עמך בית ישראל הולכים וסובבים ומשתטחים על קבריהם וציון שלהם בכל ערב ראש השנה. ופרושים כפינו לפניך מתפללים ומתחננים אליך בכדה ובכריעה בהשתחוויה בלב נשבר ונדקה. חוסה עלינו בהחמך הרבים, ותעורר לב נשמת כל הצדיקים האמיתיים, אשר נשמתם בגובה מרומים, ברום המעלות, בעולמות העליונים הקדושים. שכל נשמות הצדיקים הקדושים האמיתיים ירדו למטה בראש השנה, ויהיו עמנו בקרב עמך ישראל. ויעזרו אותנו להתפלל ולהתחנן בראש השנה, ולהכניע ולגרש השטן בראש השנה. ולשבר ולבטל כל מיני עזות בסתריך מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל על ידי התפילות והתקיעות של ראש השנה הקדוש. עד שנזכה להמשיך עלינו ועל כל עמך בית ישראל קדושה וטהרה מראש השנה על כל השנה כולה. ונזכה לתקן שני החותמות לקדושה, חותם בתוך חותם בירח האיתנים, ובראש השנה ויום הכיפורים וסוכות וראש הנהרה ושמיני עצרת. ויעלו קולנו לפניך לרצון. ונזכה לשמחה דקדושה בשלמות תמיד, ותכתוב ותחתום אותנו ואת כל עמך בית ישראל לחיים טובים וארוכים ולשלום, חיים של יראת שמיים, חיים אמיתיים, חיים שנזכה בהם לחיי עולם, לחיים נצחיים. ריבונו של עולם, אתה ידעת את לבבינו כי צרכינו מרובים להיאמר עד אשר לא יספיקו כל ימינו לפרטם. אבל אתה ידעת את כל אשרים לבבינו. עשה עמנו למען שמך ולמען כל הצדיקים האמיתיים, וחמול עלינו מלא משאלותינו לטובה ברחמים. אין מה שהזכרנו לפניך, אין מה שקצרה ידינו ולשוננו להזכיר לפניך. ועשה מה שתעשה באופן שנזקקו לנו לשוב אליך באמת ובלבשלם בתשובה שלמה כרצונך הטוב. ולא נשאו מרצונך ימין ושמאל כל ימינו לעולם. ונזכה ללך ולעלות מהרה מדרגה לדרגה וממעלה למעלה בקדושה גדולה. עד שנזכה בחיינו להיכלל בך באמת באור האין סוף כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים. עד שנזכה לתורת ה' ולתפילת ה' באמת, ולא נבוש בעולם הזה ולא ניכלל לעולם הבא. ה' עוז לעמו ייתן ה' ולך את עמו בשלום. ירצון רצון מלפניך ה' אלוהינו ולאבותינו שתבנה ירחה במראה בימינו ותן חלקנו בתורתך.